Eskolariko instituzional proiektuak obekiakoa aztertzeko bi ikerketa mota barnatzia erabaki dute akbako bost txiko auzapesek bat fiskalitateari buruz bestia gobernantzia aztertzeko zer den ikerketa hurien helburua ere galdegin diogu Gusr René Etxegarra presidentari L'objectif c'est d'assurer auprès de chacun de nos collègues conseillers municipaux helburua da informazioa zabala eskaintzia herietako kontseilariek horiek baitute erabakia hartu beharko la me informaon pos sur a la fois la kesonu prefe, informazioa. Prefetaren galdeari buruz bai eta beste alternative beri buruz. Natu ekat figuri foso pozez ekeziona, kasugusietan, galdera horiek jogatu beharko dira, Hori da abiatzen ditugun bi azterketen helburuak. Dazon esesprit de komplementarite parapor Tra jadanik prefetak eta hautitzen et kontseiluak et egin dituzten estudioeri gehitzen alko direnak, eta bestalde aitztzen kontseiluko ko azterketak ere segitzen ari dira.bul sabe onfeen aprofundman du travail abel Konseil de Zelu. Beste alternatiba aipatzen delarik, hori da, ergi elkargo bat baino gehiago sortzia eskolerian, eta ondotik horien artean polo bat sortzia. Holako egitura batek ezote duenez eskoleriko elkargo bat baino kompetentzia gutiago ere galdegin diogu, janren etxekarragi. Ilet tutafei evidente que euh, loskon parlo dun pol... Bistandena da, polo se bat aipatzen delarik, ez dela eskoleriko elkargo de baten possible. ambizio bera, segur da. Zet un evidenza Et c'est bien ça qui fait que... et ...dans la réflexion, parce que dire aujourd'hui qu'on arrive à... ...c'est euh, euh, beaucoup moins vrai que si on arrive à avoir une intégration à l'échelle de l'ensemble du Pays Basque.